Розділ 42. Кенна. Я відстібаю пасок безпеки д'єм. Допомагаю вилізти з дитячого сидіння і пікапа Леджера. Хрест уже у мене на руці, тож я беру молоток з підлоги. Точно не потрібна допомога? – питає Леджер. Я сміхаюсь і хитаю головою. Я хочу зробити це вдвох із д'єм. Я веду її до краю дороги, де вперше побачила хрест, Кросівком розкидаю траву і землю, поки не знаходжу ямку, де він стояв. Даю хрест Д'єм. Бачиш ту ямку? Вона нахиляється, роздивляється землю. Став його туди. Д'єм засовує хресту ямку. А чому ми ставимо його тут? Я тисну на хрест, переконуюся, що він не впаде. Бо твоїй нані буде приємно побачити його, якщо вона тут проїжджатиме. «А татові теж буде приємно?» Я опускаюсь на коліна поруч із Єм. «Я так сильно хотіла, щоб вона була в моєму житті, і саме тому хочу, щоб кожна наша хвилина разом була особлива. Це причина, чому я завжди кажу їй правду». «Ні, навряд. Твій тато вважав, що меморіали – це дурниця, «Але твоя бабуся думає інакше, тож інколи ми робимо щось заради тих, кого любимо, хоча для себе цього не робили б». Дієм тягнеться по молоток. «Можна я?» Я простягаю їй молоток, і вона кілька разів стукає по хресту. Це не дає значного результату, тож коли вона повертає інструмент, я вдираю ще тричі, надійно загнавши хрест у землю. Я обіймаю дієм, і ми обидві дивимося на нього». Хочеш щось сказати таткові? Д'єм трохи думає, потім питає А що казати? Треба загадати бажання? Я сміюся Можеш спробувати, але ж він не джин і не Санта Клаус Я хочу маленького братика чи сестричку Скотті, не смій втілювати її бажання зараз Я знаю Леджера лише п'ять місяців Я беру д'єм за руку і веду до пікапа Самого бажання замало, щоб у тебе з'явилися братик чи сестричка Я знаю, треба буде купити яйце у Велмарті, так ростуть дітки Я пристібаю її в дитячому сидінні Не зовсім, дітки ростуть у маминих животиках, пам'ятаєш? Я тобі казала, що ти виросла в мене в животику А, точно, а ти можеш виростити ще дитинку? Я дивлюся на дієм і не знаю, що відповісти Може, ще одного котика заведемо? Айві потрібен друг. Дієм радісно здіймає руки в повітря. «Ура! Ще один котик!» Я цілую її в маківку і зачиняю двері. Коли я відчиняю передні пасажирські, леджер коситься на мене, показує на сидіння посередині, і я підсуваюся ближче до нього і пристібаюся. Він бере мене за руку і переплітає свої пальці з моїми. Дивиться на мене з вогником в очах – так, наче ідея народити дієм братика чи сестричку радує його. Леджер цілує мене і ми рушаємо. Вперше за довгий-довгий час мені хочеться послухати радіо, мені хочеться почути будь-яку пісню, навіть сумну. Я нахиляюсь і вмикаю його. Це вперше ми слухаємо в цьому пікапі пісню не з Леджерового плейлиста. Він зиркає на мене, коли розуміє, що я зробила. Я просто всміхаюся у відповідь і кладу голову йому на плече. Музика й досі нагадує мені про Скотті, але мені більше не сумно думати про нього. Тепер, коли я собі пробачила, спогади про нього викликають у мене лише усмішку».